bat aste, beho biadonosti al-Asterketa e, izan genuen hemen eta dirudiene zaurten e, urumea euskalteak egiko gela honetako inorrez da animatu parte hartzera baina duela urte batzuk joan ez komentatu duzu parte hartu zenuela, ez? Kontain zure esperientzia. Hain dela espaldein parte hartu nuen eta, bueno, ba, asin nintzen enkorrik aiten, bueno, nix askibaloian betidanik, betidanik bueno, txikitatik aritu izan naiz, eta Bueno, ba Urte batean, ba, kor, korrika aitea hasi nintzen eta behobean parte hartzea erabaki nuen. Eta, bueno, parte hartu nuen, baina oso aizki bukatu nuen. Ni ez, ez nuen osondo prestatu, korrika aitea karri bat egunero juten nintzen eta behobean iaan bihortu die. Ta, bueno, nire kasun pasan zittzen dana, da, e, pasaeikoportuan hasi be bueno, hobea pas, pasai portutik pasatzen da eta asterakoan ba, oso ondo nire burua ikusi ikusten dun, eta herritmoa bizitzea erabaki era nu. Baina <gülüyor> gero ba, portua oso haizki ukatu nuun Ta, oh, bueno, veo había bakatu nun jendea zegolako. Bestea ez nun bukatuko, go. bueno, hori da mi experientza. Orduan esango zenuke o, bueno, besteak ere bai leko komentatu dugu garrantzitsua dela entrenamendu on bat egitea horrelako lasterketa baten aurrean, eh, edo dozein lasterketaren aurrean. Karrera hoiek eh luze hoiek 20 kmkoak egiteko e, niusei ze mundu guztiak entrenatu beharko luke gutxi edo gehiago, baina bintzat, entrenatu, bestela e, gero gertatzen dira, gertatzen diren arazoak ez eta, bueno, bapiskaturi zaintzeko edo saiesteko. Ba, nik ustez parte hartu dezakela bere ritmoa horrikitzen baldin badu. Ze hoi kilometro ez dira hainbeste kilometro. <laughs> Zu, bueno, poliki poliki, mantxo-mantxo juten baldin basea Buk, bukantu ezak zuen. Baina ez, ez korrika. Ez, ez korrikaz, korrikaz. Zure, bueno, erritmoa ez egosobizia, ba, lasai la hartuz gero, edo nor, muka duzak. <tomunitza> Artuz <tomunitza> ez dela bakarrikan entrenamenduaren gauza baita da, este faktore batzuk kontuan hartu behar diela ez, e, alebetetekan e, egur aldia, nara zauden zu justu goizu Ez ez komentatu naguna ez, hidratazioa egura hartzeko ba egun unpare bat egun bost lehenago ez Piskat jatorez garrantzitsu garrantzitzu badiala Leno komentatu digu joan esek ez parte hartzaile bakarrak aurreko eguneko prestaketa ere garrantzitsua dela janaria e, hidratazio hori A, Nik ikusi dut jendea e, aurreko, bueno, behoiaren aurreko egunean ba ganardo bantatzen duela eta ni utsez hori kaltegarria da gero behobia egiteko Behobean ba, gorputza urra, urasko galtzen du eta deshidratatzen za. aurreko egunetan eh elikadura ona izatea oso komenigarria da gero problemarik ez edukitzeko. Korrika giteaz gain, beste kirolen bat egiten duzu. Zu egunerokoan eh? ere dau. Bueno, ni egunero, eh, ordu bateko ibilbidea egiten dut eta, eh, jaieguna, jaialdietan, ba, 5 orduko ibilbidetxo bat egiten dut. Eta, bueno, e, gero HD-en hartzen dut, ba, bueno, e, e, galdutako eh, indarra ba, berreskuratzeko Eta gero jarra, jarraia ma, jaten naiz, ba, beste bi ordu gehiago. Eta bueno, nire ustez, bueno, nire daukan adinarekin ba, komenigare da, zen e, unenetan honetan ez nago prestatuta horrelako ba, ariketa fisikoak egiteko, eta e, zen horretarako ba, e, betiko entrenemenmendua izan behar da. Eta bueno, beste ariketa fisiko ona eh fisiko da eh da egitea, ba, adibidez, e, ba, e, yoga edo pilates eh e, bueno, e, e, dauka, e, lotuta daukasun gorputzatalak, ba, e, ba esnatzeko eta E, horrela gure gorputza aurrera joan daiteke. Komentatu diguz bere, bai, oporretara joaten zarenean, ibi edo egite dituzula museoz-museo, edo, bueno... Bueno, bai, baina, bueno, museoz-museo e, museo, ba, joaten nahiz, eta, bueno, nahiz eta, e, bueno, e, ordu, er, ordu erdiko gelditxoa egin, baina hala ere, anbitartean, ba, ba, igualagian, hiru orduko ibi egiten dut, orduan, Hori kontu hartu behar da, ba, e, e, denbora horretan egiten du da narik eta Bueno, ni noiz benka korrika ateratzen naiz, korrika ateratzen naiz, baino oso gutxitan. <risa> eta hori, ba, ba, e, nire gustatuko korritzai dake e, e, karrera benefikoak eta korrika, korritzea. <risa> Eh, adibidez, gularretako e, minbizearen aurkako karrera egin nuen, eh, bos kilometrot erdi, eta, bueno, piskaten ekatu eta bukatu nuen, baina bukatu nuen. Eta hori, ba, beharrezkoa da nire ustez entrenatzea karrera guztientzat, eta hori. <gurra> <gurra> Lehen hori egin dugu, esparta noen, eh, bueno, etak laster eta edo, etak ito asando, proba deitu edo. Eta komentatu duzu, bueno, guztatu kolitzaiz dukela parte hartza, ez? Bai, gustatuko ditzadeake, baina asko entrenatu gara, de torretarako, <laughs> bai, korrika eta beste ariketa batzuk egin behar ditut urduan, urren urterako, edo hurrengorako edo hurrengorako <laughs> Batentzat bat eh, entzat prestatuko nahiz, bai. Epoziko zaitu bordoan lokatzez, goitik bera, eta medaia batekin lepoan, ez? Igual, bai. <laughs> Ni normalen, bueno, denbora daukadanen, bai, egeri egiten dut, eta nire etxean joga egiten dut, ez, horrein er, dela urte pare bat egin ditun ni klaseak, ematen ditun, eta, bueno, pereza handia, ematen ditu ni bakarrikan egitea, baina, baina, piskadat egin behar ditut ez, nire, ba, gorpuzarako, ta eta piskadat luza penak eta ez azteko. Ta, bestetiko, igere egitea asko gustatzen zait, eta denbora dudanen, ba, bentsat ordu erdila edo egiten dut peskata, bai, dut zurekeon lasaitzeko, gorputza peskata arnasketa baita ba, berrizteko, ez? Jogan bezala. Ne pilates egiten dut hastean bi aldiz eta, bueno, pilates eh gimnasia klasikoa da gutxi gora bera eta giharra luzatzeko, estiramenduak eta, eta hori bakarrik. Eta, bueno, ondo, ondo posik nago, bere bueno, klasean edo gelan, jende gutxi gara eta iaia personalitatuta dago gure no, gure hariketak. Mm -hmm. Haber, eta kontuz edo arreta, arnaza hartu, arnaza bota eta gauza horiekin. Eta oso posik. Eta gerozuk nabari duzu zure zure gorputza hobeto dago lagian pilates bai, bai, bai, bai, bai, bai, asizinenetik. Bai, batez ere ze, ze motatako lusamenduaren arabera, agian da edo hanka, baina bueno, egun egunpazka eta gero ondo. Baina baina garitzen da, ez da argaltzeko helburua ez, ez, ez, bueno, ez dakit nola ez da, zaten den uskeraz ankilosatuta ez. Es. Ez ankilosatuko. <laughs> hori da elburua. Baina, pizka eh, da eta ja adinarekin, pues murrizten ari dira, pues eh, vertebrak eta eta gauza horrela, horrelakoa eta oso konbenagarria da. Ez da udatu, da linea, alineko dokumentzak no hutsak, bueno, posiko da <laughs> eh, pesak egitea dela osona. Ba? Bai. Bueno, e, baina bain ez kilobatekin bakarri e edo edo o, bi. Bai, e, bai. Ondo soan, eh, ber, hartzen dituzenean agian Bizkarra bortzatzen duzu, ez? Hori da pisoaren arabera. Agian 5 eh edo bost kiloko e, pesak ez ditu e, invest, ez ditu egingo hainbestekoa iraginek. Baino edibidez, ba, bostetik aurrera, ba, eragindia saizuk ez? Baina ez naiz aditua. <laughs> e, e, nik ez dakit. Hombre, alterofilia egiten astea, ja, gura dinen ez dut esango. Baina karga pixka bat eta entrenatzaile batekin. Esango izuena... Esango claro, izunaz, borkutzen nola jarri eta ze karga erabili. Baino pixka bat ona dela. E, iarra egiten duzun bezelaxe xe, ezurra ere sendotu egiten dela. batez ere ezurrentzat bai, osteoporosiaren kontra eta horretarako osona dela. Eiz bakarrik ibili edo olako hariketak osnat girela, baina muskulazio pixka dut ere bai. Aldi berean, indartzen desu ezurrak eta giarrak ez. Osa, baina ez nik iru. Bai, entxun Bai, ez daki eta inaerobikoa edoan, aerobikoa, zei, fenotzia. Aerobikoan, aerobikoan. Nitzeko bat indarra, potentzia, eta egitzen zen zen, eta bestea kardio-baskular. Bai, baina. Baina, ba. ba, aerobikoa dela, kardio erdo egiten duena, eta horren ibiltzea, higari egitea eta ona da, baina bestea potentzia eta e, anaerobikoa <hazurra> edo dena hori ere ona dela. Ez bakar mota bateko kik Airobik ona da, ez urrentzako, eta horretarako ba igualerabier behar dut duzu horrelako o sea, pizuak Bimototako kirola Bimototako kirola Baina, mm -hmm. mm -hmm. ez nekien Eta badaukagu hemen gure artean baitare talde batean saskibaloian jolasten duen jokalari bat, ez? Kontain zer zermoduz, eta bueno, nola izena duen zuen taldeak baitare Eta, ah, bueno, esan dudan bezana Ba, txikitan hasi nintzen saskibaloean Bueno, ta, ba, kirol bat iteko eta, bueno, zitzaidan eta, oraindik ere, ba, saskibaloea nagitzen naiz e, Iaz, hasi nintzen aurten dauen taldean Donosti Dolphins daintzen dana Urte batez, utzi dion saskibaloea egiteari eta erabaki nuen, bueno, me faltan bota nuen ta berriro haskaldia ba, naritzea eramendu. Ta nire anaiaren bidez, ba Donostiafinz mugatu ta bueno, lagunen artean egiten dugu bueno, e, lagunen artean pokatzen dugu eta bueno, eta oso ustera ma ba, partir bueno, ler materio partiran mezkago eta gero bueno, hamatzutan e, apari batean dugu aurzen, bora anterako dugu Sen Sebastián egunea. Badugu orduan jendea ikustera juteko, eh? Badugu hainanak egiten duenean bere Espartanoen proba, gero Joanes Zaskibaloieko partiduak ikustera. Enimatuko gara baterei bata edo beste ikustera joatea? Bo, ni joango, nahez Joanes ikustera. Konbidatzen ba gaituzte ikustera, baina gero afarigare bai. Claro, gainera, mutu gaztekin eh? Eta, kuadriñan. Animatzen zaituzten denei, abenduaren amabean, ba, benta berri kiroldegira juteko. Seireta, izango dugu partida. Izurdez Jantzia Ojan Bargara edo... <risa> bai, terriborrez. Eh? <risa> eh, bueno. eh, jende asko etorriko balitz, adean sorpresa bat eutiko dugu partida. Beno, beno, pentsatzeko moduko da hor duan, ez da? <risa> Hemen txautziko dugu eh, mila esker eta urren arte.